Dumnezeu, prin toate lucrurile, lucrează spre binele celor ce se tem de El, spre binele celor ce sunt chemați după planul și au răspuns chemării lui Dumnezeu în mod personal. În Faptele Apostolilor, în capitolul 27, găsim un pasaj în care... Personajul principal este Apostolul Pavel. Și aș vrea să distingem din acest capitol, din faptele apostolilor, modul în care să acționăm în dificultăți, în furtuni ale vieții, în situații și crize prin care trecem adesea. Nu am să citesc testul, aș vrea să-l citiți acasă, dar cred că majoritatea dintre dumneavoastră cunoașteți situația în care a ajuns Apostolul Pavel. Apostolul Pavel, din momentul în care a fost chemat de Dumnezeu, el a luat în serios această chemare și a făcut o schimbare totală în viața lui. De pe poziția de a fi împotriva lui Dumnezeu, el a fost cu Dumnezeu. Și tot ceea ce îi spunea Dumnezeu, el implementa în viața lui și în lucrarea pe care o făcea. Zelul cu care el a început să-L slujească pe Dumnezeu a deranjat pe mulți. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune situațiile critice prin care el a trecut în diferite ocazii pentru că el a luat în serios lucrarea și trimiterea pe care Dumnezeu i-a făcut-o. El care nu a avut harul să fie un ucenic al lui Iisus Hristos și să cunoască îndeaproape lucrarea Bisericii Primare, a primit revelații din partea lui Dumnezeu și el era călăuzit în mod direct și personal din partea lui Dumnezeu. Lucrul acesta îl vedem încă din primele momente ale întoarcerii lui la Dumnezeu. Ajuns într-o situație în care în Ierusalim se părea că Ierusalimul era evanghelizat. Și totuși apostolul Pavel insista și mergea la templu și propovăduia Evanghelia. Lucrul acesta a supărat pe mai mare norodului, în mod special pe cei care iar au fost colegi de-ai lui, fariseii, călturarii preoții au început să fie împotriva lui. Și odată a fost prins în templu și cu atâta furie și cu atâta ură au acționat încât au vrut să-l omoare. Dar pentru că Pavel era cetățean roman și Israel era sub dominație romană, nu puteau să facă ceea ce vroiau ei, pentru că ei aveau articole în legea lor mozaică prin care puteau să-l omoare fără drept de apel. Dominația romană a intervenit în conflictul acesta și a spus Pavel este cetățean roman. La noi, la romani, omul are dreptul să se apere și am să-i acordăm dreptul acesta să se apere. Deși ei nu înțelegeau de ce sunt împotriva lui, pentru că Pavel se părea că era un om destul de treabă. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și în mod special în capitolul 27, spune că Pavel a fost reținut și când a văzut conflictul în care se află și situația în care se află, el a cerut să fie judecat de cezar. A ajuns în fața lui Felix, care era guvernator roman în Ierusalim, i-a propovăduit Evanghelia și lui Felix și soției lui, Apoi a ajuns în fața lui Festus, care l-a înlocuit pe Felix și, și acestuia i-a propovăduit Evanghelia. Au urmat apoi împăratul gripa în fața căruia Pavel s-a bucurat că a ajuns și că are oportunitatea să-i vestească Evanghelia. Și acum el cerea să ajungă în fața cezarului. Nu știu dacă vă imaginați, cam cum stau lucrurile și vă imaginați unde, de fapt, a fost chemat apostolul Pavel. El nu s-a intimidat în momentul în care a văzut că este deținut, că este gata să fie condamnat la moarte. El se bucura că ceea ce a spus Dumnezeu, ceea ce l-a înștiințat Dumnezeu, că va vesti Evanghelia împăraților, se împlinește și el privea la toată această scenă care pentru noi pare a fi o scenă dezolantă, un om care îl sluja pe Dumnezeu, un om care era devotat lui Dumnezeu, ajunge să fie legat în lanțuri. Doamne, de ce îngădui această furtună peste Pavel? Doamne, de ce îngădui în viața noastră situații critice? Era, Ierusalimul era evangelizat. Dumnezeu avea în vedere împărații lumii de pe vremea respectivă, Dumnezeu avea în vedere Roma, centrul imperiului roman, voia ca Evanghelia să se răspândească și Pavel înțelegea că Dumnezeu are strategia lui, că Dumnezeu îngăduie anumite lucruri în viața noastră să se întâmple și că, de fapt, niciun lucru nu este pentru distrugerea noastră, ci tot ceea ce vine în viața noastră este pentru zidirea noastră, pentru curățirea noastră, pentru stabilirea unui caracter cât se poate de bun înaintea lui Dumnezeu, pentru a ne perfecta modul de slujire înaintea lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel Stătea și privea la toată scena care se derula sub ochii lui. Și, într-un final, după ce a vorbit lui Agrippa, a fost încredințat unui Pluton, un sutaș, sutașul Iuliu, a fost numit pentru aceasta, împreună cu mai mulți ostași, să-l conducă pe Pavel. Până la Roma. Era planul lui Dumnezeu. Pavel nu știu dacă ar fi avut banii să plătească călătoria aceasta. Dar de multe ori Dumnezeu lucrează într-un chip atât de minunat încât noi nici nu ne gândim. Pe vremea respectivă Imperiul Roman era puternic și Domnul a spus, a, va plăti Imperiul Roman. Și într-adevăr, călătoria lui Pavel până la Roma a fost suportată de romani. Situația era destul de periculoasă pe vremea respectivă. Aveai nevoie de bodyguards, aveai de oameni de protecție. Dumnezeu i-a încredințat lui Pavel staș, un capitan, un sutaș care să-l însoțească. Pavel, cu cât i-ai plătit tu pe aceștia? Nu, este de gratis. Domnul i-a pus la dispoziție. Dar, Pavel, tu ești în lanțuri, tu ești întemnițat. Tu n-ai libertate. Uitați-vă și citiți capitolul 27 și veți vedea cum Domnul i-a dat trecere înaintea sutașului Iuliu. Cum în momentul în care a ajuns într-o localitate, sutașul i-a dat voie lui Pavel să cerceteze bisericile, să, să fie împreună cu prietenii lui. Uitați-vă la modul în care Dumnezeu a fost în această călătorie și când au pornit această călătorie, apostolul Pavel când a ajuns în insula Creta le-a spus ar fi bine să stăm aici. Să nu continuăm călătoria pentru că se anunță pericol. Dar cine îl bagă în seamă pe Pavel, pe temnițatul acesta? Cârmacii, stăpânul corăbiei în care se aflau, peste 270 de călători au zis, noi avem experiență, noi știm ce înseamnă marea, noi vom ajunge la destinație, indiferent care sunt condițiile. Și nu bine au pornit când s-a declanșat o furtună puternică. O furtună, 14 zile n-au văzut soarele, n-au văzut stelele. 14 zile n-au mâncat nimic. Erau în fiecare moment gata să moară. Au dat toată încărcătura în mare. Nu mai știau ce să facă. La un moment dat, acest întemnițat, care avea biletul plătit de Imperiul Roman, care avea la dispoziția lui o gardă de pază, se ridică din nou în mijlocul lor și le spune: V-am spus să nu pornim, pentru că vom avea mari pierderi. Dar ascultați ce mi-a spus Dumnezeu, căruia. Al căruia eu sunt și pe care eu îl slujesc. Călătoria se va sfârși cu pierderi mari. Corabia se va pierde, dar nici unul dintre noi nu va muri. Pentru că Domnul mi-a spus că, datorită mie, viețile voastre sunt curmate, sunt păstrate. Datorită mie... Veți ajunge teferi la mal. Nu vreau să intru în detaliu, ci vreau doar să realizăm că în viața noastră sunt situații pe care noi le putem întâmpina. Și de multe ori nu vedem pădurea de copaci mari dinaintea noastră. Dar Dumnezeu care privește macro, dacă Dumnezeu care vede panorama, dar Dumnezeu care cunoaște. Trecutul, prezentul și viitorul Orice acțiune pe care el o îngăduie în viața noastră Nu este pentru distrugerea noastră Pentru că suntem ai lui Așa a spus apostolul Pavel Eu sunt al lui Dumnezeu Și îl slujesc pe Dumnezeu Știu pe cine îl slujesc Dumnezeu mi-a vorbit și am toată certitudinea că ce mi-a spus Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu se vor împlini. Dumnezeu i-a spus, tu trebuie să stai în fața cezarului și vei ajunge la Roma. Am un plan cu tine. Și Pavel a contat pe aceasta. Avea toată certitudinea că ceea ce a spus Dumnezeu se va împlini. Cum putem să rezistăm? În furtuni? Cum putem să rezistăm în situații dificile, în crize ale vieții noastre? În primul rând, noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu este în controlul oricărei situații. Că nimic nu este la voia întâmplării. În mod special atunci când privește pe oameni care și-au predat viața în mâna lui Dumnezeu. În momentul în care tu ți-ai predat viața în mâna lui Dumnezeu, tu trebuie să ai certitudinea că tu ai făcut legătură, ai făcut pact, ai intrat într-o relație cu împăratul împăraților și cu Domnul Domnilor, pe cel care a creat lumea aceasta, și că toate există prin El. Citește psalmul 139 și vei rămâne uimit de detaliile pe care Dumnezeu le urmărește în viața ta. Citește ceea ce spune cuvântul Domnului în Matei, care spune că perii capului îți sunt numărați și că niciun păr din capul tău, nu cade fără știrea lui Dumnezeu. O știință atât de minunată este prea înaltă pentru noi ca să o putem pricepe, dar harul lui Dumnezeu se reversă peste viețile noastre. Dumnezeu este în control în orice situație. Crede lucrul acesta. Apostolul Pavel a știut lucrul acesta, a crezut lucrul acesta, s-a bazat pe lucrul acesta. Al doilea lucru, Dumnezeu vorbește copiilor lui în situații dificile. Dumnezeu nu tace. Isaia l-a descoperit pe Dumnezeu și inspirat de Duhul lui Dumnezeu, el a scris ceea ce Dumnezeu spunea în Isaia, în capitolul 46, versetul 10. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple. Aș vrea în această dimineață să înțelegi că Dumnezeu nu tace. Aș vrea să înțelegi că Dumnezeu vorbește. aș vrea să înțelegi că Dumnezeu... Vestește de la început ce are să se întâmple copiilor lui și că nimic nu vrea să fie o surprindere pentru copiii lui. Dumnezeu ne înștiințează prin cuvântul său, Dumnezeu ne vorbește prin oamenii lui, Dumnezeu ne vorbește în mod personal prin diferite feluri și în diferite forme. Și Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Pentru că ceea ce vrea Dumnezeu, din momentul în care a creat omul pe pământul acesta, este să aibă o relație cu el. Și cum poți să ai o relație cu cineva fără să vorbești cu el? Dumnezeu vorbește și aș vrea ca și creștini să înțelegem lucrul acesta că Dumnezeu ne vorbește. Ce trebuie să facem noi este să-i distingem vocea, să nu-i confundăm vocea. Să-i distingem vocea, să-i cunoaștem vocea și să-i ascultăm vocea. Doamne, ajută-ne! Apostolul Pavel a primit aceste înștiințări din partea lui Dumnezeu. I-a fost trimis un înger care i-a spus, Pavele, pregătește-te! Ai stat în fața lui Felix, în fața lui Festus și în fața lui Agrippa Vei ajunge în fața celui mai mare om, a celui mai puternic imperiu. Cezarul te așteaptă la Roma. Vei fi în fața lui. Apostolul Pavel a distins. Vocea lui Dumnezeu a crezut vocea lui Dumnezeu și a acționat ca atare. Doamne, vorbește-ne. Ajută-ne să-ți distingem vocea. Ajută-ne să-ți cunoaștem planurile pe care tu le ai cu fiecare din noi. În al treilea rând. Dumnezeu intervine în situațiile dificile prin care noi trecem pentru că suntem ai Lui. Pentru că a plătit un preț mare pentru fiecare din noi. Iisus Hristos și-a dat viața pentru noi și prețul pe care l-a plătit pentru fiecare din noi... A dat dreptul fiecărui om. Rețineți, vă rog, fiecare om de pe pământul acesta are dreptul să fie al lui Dumnezeu. În Ioan, în capitolul 1, versetul 12, Cuvântul Domnului spune că Dumnezeu ne-a dat dreptul să ne numim copii al Lui. Cei ce se apropie de El, cei ce răspund provocării Lui și cei ce beneficiază de dreptul acesta devin copiii a Lui Dumnezeu. Cine se poate atinge de copiii Lui Dumnezeu? Dacă citim în Cartea Sfântă, în Biblie, vom vedea câtă grijă Dumnezeu are față de copiii Lui. Și în momentul, în care tu devii un copil al lui Dumnezeu, Dumnezeu te ia sub protecția lui, Dumnezeu te ia sub ocrotirea lui și nu poate face nimeni nimic cu tine fără îngăduința lui Dumnezeu. Chiar satan, el nu se poate atinge de tine fără îngăduința lui Dumnezeu. Aș vrea să ai această credință Că Dumnezeu intervine, că Dumnezeu te izbăvește, că dacă Dumnezeu te lasă în furtună până când barca se strică și dacă Dumnezeu te lasă în furtună până când se pune problema să-i împușcăm, să nu cumva să fugă vreunul din, din, cei, din cei întemnițați. Dumnezeu te lasă până în momentul... Ultim poate, așa cum a fost apostolul Pavel, când se punea problema, câți dintre voi știu să noate. Și unii au zis, suntem gata să notăm, putem să notăm. Atunci m-am gândit la soția, pentru că ei e frică de apă, pentru că nu știe să noate. Știți ce s-a întâmplat? Până în ultimul moment, soldații au luat decizie să impuște împuște pe toți întemnițații, ca să nu scape și nu, ca viața lor să nu fie în pericol. Și sutașul a zis, pentru că Pavel a avut o favoare deosebită în fața acestui om, a zis, nu facem lucrul acesta, noi îi împușcăm. Au mers primul grup care au știut să noate, și apoi comanda a fost, cei care nu știu să noate, aveți la dispoziție scânduri și părți din barcă. Și fiecare om, 278 de oameni au fost salvați și au ajuns în siguranță pe țărm. Poate că Dumnezeu îngăduie, vom spune noi, până la limita extremă dar El așteaptă să vadă cât de mult credem noi în cuvintele pe care El le-a spus. Cât de mult ne bazăm noi pe El, cât de mult credem noi că El este în controlul Universului și dacă a spus ceva, El va împlini. De aceea, indiferent de situația și de gravitatea situației în care te afli, aș vrea ca Domnul să activeze credința ta. Aș vrea ca Domnul să lucreze cu puterea lui în viața ta, ca tu să crezi în izbăvirea lui Dumnezeu, să crezi că Dumnezeu este acela care va interveni. Apostolul Pavel, cu toată îndrăzneala, a spus. Un înger al Domnului, a căruia sunt eu și căruia-i slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis, nu te teme, Pavele, că și trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, ascultați cum mă întărește, liniștiți-vă Căci am încrederea în Dumnezeu că se va întâmpla Așa cum mi-a spus. Doamne mărește necredința. Chiar în situațiile cele mai dificile, chiar în situațiile critice, să credem că Dumnezeu are o soluție. Să ne uităm după ușa pe care El o deschide, că în toate ușile se închid. El are o ușă pe care o deschide pentru copiii lui. Ajută-ne, Doamne, să vedem această ușă. Și în al patrulea rând, aș vrea în această dimineață, din prezentarea aceasta, din viața Apostolului Pavel, să înțelegi că toate promisiunile lui Dumnezeu se vor împlini. Cuvântul Domnului spune în Isaia, Eu am vestit de la început ce are să se întâmple cu multe înainte ce nu este împlinită. Hotărârile mele vor rămâne în picioare. Ceea ce a spus Dumnezeu se va realiza. Dacă nu va fi un om la dispoziția Domnului, Israelia spune, eu chem o pasăre. Iliie, dacă nu este cineva dispus să meargă cu hrană la tine, dacă nu pot mobiliza oamenii să meargă, am să folosesc un corb și o să-ți ducă de mâncare acolo în pustie. Te voi hrăni, pentru că îmi pasă de tine. Aș vrea să citești această carte și promisiunile care sunt puse în ea. În fața unor promisiuni se află cuvântul dacă, sunt niște condiții pe care Dumnezeu le cere. Fii atent la aceste condiții. Dar aș vrea să înțelegi că în situațiile prin care treci, este foarte important să găsești aceste promisiuni și să vii cu ele înaintea lui Dumnezeu și să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, Tu ai promis în cuvântul Tău, în versetul cu tare, în cartea cu tare, următoarele promisiuni. Cer aceste promisiuni pentru viața mea, pentru situația în care mă aflu și cer intervenția ta supranaturală. Amin. Cere Domnului să-ți mărească credința. Ce spune Domnului, Doamne, mărește credința. Am ajuns la limite, Doamne. Barca începe să se sfarmă. Se rupe în bucăți. Încă n-am ajuns la țărm. Doamne, nu știu să not. Doamne, intervină Tu, Doamne. E o situație critică. Aștept zbăvirea Ta. Și vei vedea cum lucrează Dumnezeu. Și vei vedea intervenția lui Dumnezeu. Și dacă încă Dumnezeu nu și-a terminat lucrarea cu Tine pe pământul acesta și nu vrea să te ducă acasă, El are soluții. Dacă vrea să te ducă acasă, apostolul Pavel spune, eu vreau să mă duc, știu că acolo este ceva extraordinar. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului. Încearcă să te apropii de Dumnezeu. Încearcă să găsești o relație strânsă cu Dumnezeu. Și învață-te... Să distingi vocea lui Dumnezeu. Și distingând vocea lui Dumnezeu, asculte de cuvântul lui Dumnezeu, nu, mai, nu te mai lăsa terorizat de frică. Ce puneți nădejdea în Dumnezeu, că Dumnezeu este cel care te va izbăbi. Dumnezeu este cel care te va întări. El este cel care va interveni în mod supranatural în viața ta și tu vei vedea mâna lui Dumnezeu lucrând peste capacitatea ta de înțelegere. Nu știu dacă tu ai certitudinea că e aparții lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a avut curajul să spună celor prezenți în Corabie 287 de persoane să le spună Dumnezeuul Căruia eu sunt Și pe care îl slujesc Nu știu dacă ai curajul acesta Să spui Dacă ai certitudine aceasta Că e aparții lui Dumnezeu Dacă n-ai această Certitudine În această dimineață Aș vrea să te folosesc De dreptul pe care ți-l dă Ioan 1 cu 12 Tuturor celor ce l-au primit Le-a dat dreptul să se numească copiii lui Dumnezeu, primește l pe Iisus Hristos în inima ta. E simplu. Dumnezeu ți-a dat libertate și autonomie. Nu altul să rostească pentru tine, tu trebuie să rostești cu gura ta. În această dimineață, în rugăciunea care urmează să o facem înaintea Domnului, în prezentarea pe care o vom face înaintea lui Dumnezeu, înțelegând că în viața noastră pot să pornească furtuni din senin, Pot să vină dificultăți și probleme atunci când poate te simți cel mai sănătos și cel mai puternic. Înțelegând că ai nevoie de Dumnezeu, aș vrea să te folosești de dreptul acesta, să-L primești pe Isus în inima ta și să-I spui Lui, Doamne, vin la Tine așa cum sunt. Barca se dezintegrează, valurile lovesc în ea, și au mai rămas doar câteva scânduri. Vreau, Doamne, să-mi dai o scândură și pentru mine, ca să mă duc la țăr. Și acolo Dumnezeu îți va purta de grijă. Vreau în această dimineață cu toată sinceritatea să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, vreau să am certitudinea că sunt al Tău, vreau să am certitudinea că slujesc Ție, vreau, Doamne, pe baza acestei certitudini să am siguranța că tot ceea ce se întâmplă în viața mea nu-i la voia întâmplării, că Tu ești în controlul vieții mele și nu numai a vieții mele, a Universului întreg. Și vei vedea ziua de mâine că va fi schimbată pentru tine. Vei acționa, vei gândi altfel. Nu te va speria nimic, vei putea să te culci noaptea și te vei scula dimineața odihnit. Vei putea lucra, vei avea creativitate în munca pe care o prestezi. Oamenii se vor uita la tine și nu vor înțelege pacea pe care tu o ai în inima, în sufletul tău, nu vor înțelege seninătatea după fața ta. M-am uitat la copiii care ne-au cântat aici, la tinerii care ne-au cântat aici și am vrut să văd dacă într-adevăr este ceva pe fața lor. Și am văzut acea seninătate, acea singuranță, acea împlinire. Nu vrei tu, în zilele care urmează, în situațiile care poate te așteaptă, în furtunile care poate vor să te înghită, să te oprească în deciziile pe care tu le-ai luat, deciziile bune. Nu vrei tu să n-ai frică, să ai certitudine, să ai siguranță. E simplu. Doamne, te primesc în inima mea. Recunosc că sunt un păcătos. Recunosc că am greșit înaintea ta. Iartă-mă, Doamnă. Te primesc ca mântuitor în viața mea. Fii Domnul meu și Dumnezeul meu. E simplu. Fă aceasta cu cuvintele tale în rugăciunea care urmează. Și lasă ca Duhul lui Dumnezeu să te călăuzească și să te conducă. Lasă ca prezența lui Dumnezeu să fie în viața ta în orice moment. Haideți să ne ridicăm în picioare, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem Domnului, Doamne, indiferent ce va veni în viața mea, ajută-mă să pot ieși biruitor. Întărește-mă, călăuzește-mă, vorbește, Doamne, și te voi asculta. Ajută-mă, Doamne, să mă încred cu toată tăria în Tine și să acționez pe baza cuvântului Tău.